Radios, šava, šava, Dobro večer, dragi slušatelji. Evo mene je ponovno, kao što sam već u najavi rekla, s nama su večeras članovi Istarskog kluba. I to redom. Prvo ću ovoga ženske snage. S nama je Monika Ritoša, volonterka, Antonija Srblin, tajnica i Đan-Luka Lukšić, predsjednik Džani. Pa evo, dobro mi došli, ljudi. Hvala. Hvala. Kako se Lipa. mi? Dobro. Vam se sviđa u našem studiju, na balkonu, kako se sjećate? Aklimatizirali smo se. To <laughs> je, malo je. Da, bitno. Bitno je da. da se istrijani aklimatiziraju. <laughs> Tako je. Um, pa ovako, prije jednog što sam pitala za uh, dopuštenje, za intervju s vama, rekli su mi da može, ali pod jednim uvjetom, da pričamo o književni, a ne po istarski, naravno. Ali, nažalost, mi si ne moremo povidati po domaću, ali ako nam pobjega neka riječ, mi se unaprijed ispričavamo. Pa evo da, da počnemo. Uh, predstavite nam ukratko, evo možeš ti početi uh, antonja. Uh, u redu, ja sam uh, studira tu Rijeci već četvrtu godinu, uh, studiram na učiteljskom fakultetu predškolski odgoj i živim u istriju u svetom petru u šumi na selu. <laughs> lipo, ajka lipo na selu. <laughs> ti? Znači, kao što je već rečeno. Ja sam žan Luka Lukšić, studiram na cestanom prometu u Rijeci veli učili ste u Rijeci i živim u malom selu Florićić to je između Pazina i Labina. Uvijek moramo reći neki grad pore, tako ja kažem iz Marčane onda, a okolica Pule ali dobro, a već će se ljudi naviknuti. A ti ja sam, Monika? Ja sam Monika Ritoša studiram međunavno poslovanje na ekonomskom i dolazim iz jednog sela Ritošenbrig to je blizu nade Višnjana. Monika Ritoša iz Ritoši <laughs> Logično uh, Ovako, recite mi nešto općenito O klubu, ja, možda Đan luka da, da, da ti počneš Znači mi smo, jedna, mi smo jedna Udruga Sudenata, ne organizacija Sa sjedištem m, Adresa sjedišta nam je Blaža Polića 2 To ako neko ne zna Iznat indeksa, znači atraktivna lokacija Lijepa Da, kako je, kako, je, kako ste došli mislim, na tu lokaciju Vam je poznato? A to je već davnih vremena mislim, davnih vremena. Pre 25 godina su došli su sa gradom Rijekom s, s, dogovorili sporazum. sporazum da dobijemo taj prostor tako da. Super, koliko vas je članova da svi studenti? Da, svi smo studenti. Nas je volontera oko 25 trenutno. A prošle godine imali smo maksimalan broj članova, dosad je bio 1100. Odlično. One vaše iskaznice stalno mi stojaju u novčaniku. <laughs> to je uvijek vjerno, ovoga pišete. Pa čime se bavite? Ča delate, bimo rekli. <laughs> pa evo, svaki tijan imamo različite događaje, ovisi koji su interesi nas, volontera i članova. Uh, a od nekih većih projekata imamo um, maškare, odnosno karneval tudi uh -huh. gdje svake godine sudjelujemo gdje se uključuju svi naši članovi dolaze, bude nas velik broj uh, isto tako imamo škisovu tržnicu gdje svake godine idemo um, di promoviramo uh, naš, našu istarsku kulturu uh -huh. istarsku hranu uh, i tamo se susretjamo sa drugim studentskim klubovima i upoznajemo njihovu kako i oni našu, družimo se zabavljamo se i, Uglavnom predstavljate da. Istarsku županiju. Uh, predsjedniče, ti bi trebao znati ovako o povijesti uh, samog kluba, pa evo, predstavi nam uh, našim slušateljima ukratko kad je i kako Istarski nastao rijet sam. Znači ovako, znači, nastali smo 6. lipnja 1924. godine. Točan znam datum. Da, sve znam. Uglavnom <laughs> skupina mladih ambicioznih studenata i osnovala istradski klub s ciljem da se kao istradski studenti da ima jedno mjesto, sjedište gdje mogu se zabavljati, družiti međusomro poznavati ti te stvari a i onda smo čekali od 1996. godine na prostor gdje smo ga preuredili gdje su ga preuredili uh -huh. te znači početna fešta otvar otvaranja je bilo 25. siječnja 1996. godine 96. 96. Mm. pa dobro, čak i nije toliko sad davno kako za koga? Kako za Kega, Kako da. Za koga? <laughs> e, moram naglasiti da ste e, veoma aktivni. Pa evo, pišite nam koje događaje organizirate u klubu. Ne znam, koje dane ste u klubu, kad vas se može tamo naći? E, pa u klubu smo od utorka do četvrtka. Znači, utorak sjeddu i četvrtak imamo različite događaje. Makar mi smo tamo i druge dane. Može nas se naći relativno svakodnevno, jer radimo različite stvari koje su, nam trebaju. Ali za članove smo većinom otvoreni od utorka do četvrtka. Uh, imamo različite turnire, različite igre, imamo koncerte od nekih istarskih glazbenika većinom. Mo mogu biti neki vani istari, ali većinom uh, želimo promjerati tu našu kulturu. Naravno. Tako da bilo koji interesi koji imaju naši članovi ili naši volonteri provodimo. imamo i pa turnire u bri školi trešnjeti. Da karaoke <laughs> sada nedonovno svašta. <laughs> I movie smo imali, da. Od I sva što se i te stvari se mogu naći na stranici Facebook i vidjeti koje je da je Jedan novost je smo prošle godine smo uveli isto klub kviz. Znači načica sa pub kviza, ali kao budi da smo, smo mi klub smo nazvali to klub kviz. Super, to je sada ovako dosta da, poznato da. i dosta aktualno. Bila je stvarno velika posjećeność, tako da smo zadovoljni sa tim eventom dakle inspiracija za evente vam dolazi od samih volontera. Da, Prilagođavate da, da. se zapravo njihovim potrebama, to tako na tjednim sastancima kao imamo. Uh -huh. Naši volonteri kao izlažu svoje ideje, pa pokušavamo izrealizirati većinu tih ideja. Nekad uspije, nekad ne uspije. Da, da, da pa naravno, ko u svakoj udruzi. Kako stignete sa svim obavezama na fakultetu, tu klubu, kako to sve ovoga bi rekli hendlate? Bitna je volja. Bitna je organizacija. Ljubav prema Istri, ljudi moji. Ljubav, <laughs> Ljubav prema Istri. <laughs> da. A, članovi su samo studenti, samo Istrijani zapravo. Da, članovi su zapravo isključivo studenti. Ne može biti niko članova studenta. A, baš član, član može postati neko sa prebivalištem u Istri. A oni koji nisu sa prebivalištem u Istri isto mogu dobiti člansku iskaznicu, ali oni su onda prijatelji. Aha, kako se onda postaje članom istarskog? Trebaju neki balun odplesati ili zasviriti roženice, zakantati kako ovu pjesmu, lipu ili tako je ne, ništa. Ne. Dovoljno ne? Je samo pa samo do kluba i mi imamo članske, ovaj, članske pristupnice kao. Uh -huh. i one se ispunjavaju. Možete, znači, utrke srijede se stoji tamo može se sam ili naspitat, a četvrtkom na ulazu se ispunjavaju. E, ulaz se naplaćuje ili? Ne. Kako to ide? Znači, no, neprofisna je, je. Da, neprofisna ne organizacija, mi je nam nekakve novce za u vas. Dobro. Mislim da je vrijeme za jednu glazbenu pauzu, a vi ste nam zaželili koju pjesmu, ljudi moji? Ali jednu... ni tasovih, ja sam istrija, naravno. Pa nego ča. <laughs> <laughs> Zakantajmo. Ja volim poju split, par dani doli ću bit, za Beli, Zagreb, grad. Bajka partija ja radia ja svah volim boj, ma najlipše, najslađe, Doma je boj, kad ja pasat, više na nižne benzaj, a što mesaki znak, tu ja sake znam, sa hri volim poj, najlipše, najslađe, svaki Istrijan, istrijan Bon giorno, dobaran dan Ja pišem se istrijan Ma mirno moram te spati Aški sam malje hrva Bon giorno, dobar dan Ja sam istrijan, istrijan Tu sam rodija se ja, Škole tu sam basa Ko će po mojem bit Podeću ili evo nas natra kako kaže Alemi Tasović, mi pišemo sa Istrijanima, mirno, morate spati, ali nis, aš, nismo, aš nismo manje Hrvati. Tako da evo nas ovoga natrag sa našim Istrijanima, pa možemo krenuti sa suradnjama. Pa evo, postoji ili neki možda drugi grad u kojem je Istarski klub aktivan? E... Jeste upoznati s nekim možda? Za sad je samo aktivan još. Iz klub studenata istre mate bolota u Zagrebu, a pa prije je bilo isto u trsto ljubljani i puli. Ali oni nažalost više nisu aktivni. A surađujete li možda sa Zagrebom imate nekih ono da neki, da organizirate neke evente skupa ili tako I imam, nešto. Imamo već tradicionalno se održava istijada. Znači to je jedan skup uh, Mi se skupimo na nekom mjestu kao ove godine smo se skupili u lanišku u vodicama. I cilj te istrijade je kao druženje, poznavanje sa drugim klubovima, to je s klubom više nema nas više, i razmjena iskustava. Ča delate tamo? Mislim, kako to provodite? E, imamo različite neke tipa, svaka istrijada ima neku svoju temu, koju tamo razrađujemo ovo letos ove godine <laughs> su bile tradicionalne igre. Preživljavanja. A, preživljavanja, da. Prošle godine. Da, prošle godine su bile <laughs> tradicionalne igre, ali uglavnom vodimo se oko te teme, imamo različite uh, predavanja imamo i kroz to se zabavljamo, družimo i učimo nešto novo. Ne I... poznajem, da, da, tako da. mislim da je to najbitnije tih da. skupova druženja i upoznavanja. I ove ovaj godine sam nam bilo sada pomenom u posjeti Astronomsko društvo Rijeka, na čemu smo im stvarno zahvalni. Super. E, to također... je oprosita so, astronomska Pula. A ne rijeka. Pula. <laughs> pula, pula, pula. Puležani. Da, puležani. E, također sudjelujete i na najvećoj međunarodnoj manifestaciji studentskih udruga, Škicova tržnica u Ljubljani. Pa evo, opišite na malo tu manifestaciju. Idete svake godine, organizirano. Da, da, od dva i devete godine, kad smo prvi put bili, i kad smo bili jedina, onda smo bili jedina udruga iz Hrvatske koja je bila tamo, sad više nismo, ali svake godine nastavljamo ići. E, to u dogovoru sa, sa klubom u Sloveniji. E, organiziramo naš, naše članove, sve koji god žele ići da mogu prisustovati tamo e, tom sakupljanju, u tom druženju i kao što sam rekla prije upoznajemo se s drugim klubovima, s drugim kulturama i isto tako mi svoje promoviramo. Tako je, e, uvijek je lijepo vidjeti Ljubljanu. <laughs> A oni dolaze onda u rijeku ili ne? Znači samo tamo je ta manifestacija, samo tamo? Da, da, da, samo tamo. Jednogodinića se. se to održava samo u Ljubljani na nekoj livade lijepo je stvarno tamo i uglavnom Klubovi i udruge studenta su iz cijelog svijeta, da. tako da smo upoznali radice kulture, poput Korejaca, Turaka i tako da, da, da. odlično. Znači na svjetskoj ste razini <laughs> možemo immo tako da. reći. Skoro. E, vidjela sam da imate i kazalične predstave od teatra scene, pa kako je došlo do te suradnje? No, to je jedna posebna suradnja, znači Tonan je u teatru scene je bivši volonter. I oni znači, imaju kod nas probe. Više puta, čak više puta mjesečno. I prošli, to jest prošle akadneske godine su održali kod nas predstavu. I ja se nadam da ćemo sada i ove godine još jednu predstavu održati, ali samo za studente istra. Nastaviti neku da. suradnju. Tako je. Prije si Antonija spomenula maškare. Pa kako to? Šta ste bili ove godine obučeni? Da li imate možda neke planove za sljedeću već? Uh, pa ove godine smo bili jure Grand odnosno vampiri vampiri skringe po uh, staroj legendi, stare legenda, staroj legendi o vampiru u Istri. Aha. Uh, ta ideja je došla tako kroz naše razgovore saslanke. Mi kroz cijelu godinu razmišljamo i odlučujemo koja će nam koja tema bi dovoljno dobro predstavila Istru odnosno našu kulturu i različite stvari. <laughs> i za sad još uvijek razmišljamo o sljedećoj temi i što ćemo biti. Ali... Sami izrađujete masku ili? Da. da. I vozila. I vozila. Da, vozila. Vozilom, Ali gorijska vratno. kola, sve sami izrađujemo tako da. To su nam pripremljene. Čest sad ovo bilo sa Red Bullom. To sam isto vidjela da ste imali neku neku svinj... Svinj. Promovirali smo zapravo jedne iz trijane. Ko su išli na natjecanje. Da, Aha, da nismo mi osobili su... naši članovi. Da, dragi. to su iz Svetog Petra iz kluba mladih, pa smo promovirali kao još jednu udrugu. Swinge u Red Bull da, race da, da. <laughs> da, svinje Red Bull race, logično. Nekako logičan da se oni ovoga natječu. E, na koji način se pošte tradicija u klubu? Ili imate možda neki događaj koji su vezani, naprimjer, ono, kao što sam samo za istarsku glazbu, za neki ples, balun, hrana, igre? Da, većinom, kad su koncerti, većinom, to je uvijek, zovemo samo istarske glazbenike. Ja sam znam da ćemo tako i nastaviti. I onda kad tijekom evenata imamo na tjecanju u briškoli litre šeti, uh -huh. te sad nam je u planu kao uvest, uvesti i tečaj baluna. Sad ne znamo kao će se to provesti, ali to ne neka ideja. Odlično. Recite ovim našim fanovima, hoće Alen Vitasović doći već jednom ili... To za Nećete, za da, nećete da. otkriti. To kad ga stavite na Facebook, onda bude onako BOOM! I onda svi samo nahrle na istarski. Kao. ih držav na iglama za sada. Moram, um, 2016. ste pokrenuli realizaciju projekta Startup. Jel da? Se ne varam. Pa od čega se taj projekt uh, sastoji? Znači, kao často rekli, 267 pokrenuli tu grupu Startup, to, se s, to je osnivačka bila neka skupina entuzijastičnih studenta koji su iz polja elektrotehnike i elektronike, koji su željeli napraviti 3D printer. I sada u napokon, u Istarskom, da, tako je. I sada napokon je to pri kraju. Zavisno ja se nadam podamo. do kraja mjesta da će biti to gotovo i da ćemo isprindati prvi put neku kocku, kao što se uvijek to nacrti. <laughs> neku kozu. Kozu, kozu, tako. Kozu. Može i koza. Negoća. Negoća. Uh, ovako se sad za kraj jedno škakljivo pitanje. Financije. Od, od kud ovoga dobivate sredstva? Kako, znači, kako se snalazite sa, sa novcima? Kako se financirate? Znači, mi šaljemo natječaje općinama, gradovima i županiji, Istarskoj. I ako nam prođete, znači napišemo taj natječaj i stavimo, na primjer, na ako nam treba novca za režije ili prostor ili komunalije. Mi to, znači, obrazložimo, napišemo natječaj i prođe, prođe, prođe, ako ne, A drugi prođe. dio je od članarina. Znači, kad se rade iskaznice, plati se jedan iznos koji onda vredi za cijelu godinu, ne mora se na, nakon naplaćat i to služi za pokrivanje To je da. I iz natječaja je, dolaze nam financije za projekte koje želimo ostvariti jer isto je teško ih bez financijskih sredstva naravno, realizirati. Naravno. A dalji planovi kakvi su vam? Za koncerte ništa, još nećemo govoriti. Dobro. <laughs> to ćemo isto držati članovi na iglama. Dobro. A za evente samo ćemo nastaviti provoditi dugodročnje evente koji su se pokazali vrlo uspješnima. Zasad smo, ovu, ove godine smo renovirali klub, na novo smo nešto, obnovili smo neke stare stvari, tako da za sad je to bio glavna, glavna tema, glavna stvar u našem između nas volontera, tako da sad tek počinjemo sa ovim aktivnim dijelom stvaranja plana i svih tih stvari. Da, stvara. da, sam ja na fejsu da vi farbate, <laughs> pa imate koga zapozdraviti ovako ljude vrijedne. Da, eko stvarno pozdravljanje naše volontere koji stvarno rade, rade, rade i rade, dok mi se tu zabavljamo u studiju, govorimo <laughs> oni i veliki sa... pozdrav za njih. Oni su šporki, da, da oni su još, još uvijek tamo u klubu sada, tako da... Sve premaju ga. Da, da sutra bude sve spremno za članove. Odlično, odlično. E pa, baš ovoga, ako što sam na početku rekla, imamo jedan poseban cilj, poseban razlog zašto ste vi tu, a to je sutrašnje otvaranje. Pa evo da, da. ovoga, što nas očekuje? Kao čaj Lekla, Antone rekla. Očekujem nas očekuju vas... Bili zidi. Očekuju vas, Karolajčen klub, čuda liši, Očekuju vas ljubki članovi, volonteri koji će vas dočekati. I, nadamo, se, da, nadamo se pun klub. Tako je. Tako da, Obavezno ovoga pozivamo sve studente, ljude kogod neka dođu. Ovoga ne, ne. stvarno je prava fešta. Osijedjate se kod doma. Tako je. Tako da. Da. Evo, ovoga, s bimo nas, ovoga, završili razgovor. Hvala vam, ljudi, časte došli. Ča nismo baš puno mogli povidati si po istarski, ali ćemo van ovega studija. I da, to već sutra. Čemo jutri da. na more, more. Hvala na pozivu. Niš, sretno, Ništa. ljudi. Hvala vam. Hvala. Teško biti, ja bih opestija biti to, i da znada ću od ljubavi izgoriti, za to bombi opet ja ja i kada sam disan, samo gledam i pensan, kućeš kuda zajtivan. Bile glica nasmijana, kako je vajka profumana, reći da si samo u mene namorana. I da sam zna da će voliti, da će tako teško biti, ja bi ni opet stija biti to. Naša ljubav ne umire, naša ljubav ne pasa, ne umriti ćemo ti ja. Ma kad až bulje pada, kako padam ti sada, hajni mene ti I za ruke me držati, počesti se peljati, po daždu ples, plesati. A da će oni pucoju, hižu nam dati, mi ćemo se nazad u oblake tornati. Naša ljubav ne umire, naša ljubav ne pasa, umriti ćemo ti. San disan, samo pensant i pensan, scura kuda zajedivan Bile lica nazmijana, kako je leka profumana Reši da si samo mena murana I da sam zna da voliti, da će tako teško biti Ja bi ni opet stija biti to radio, sjeba, sjeba, mi, Luka, noge, sve mi boli. i pij Radio.